P3, Sveriges Radio Ingen vet vem han var, men vi vet att han sprang Han hade med sig en filmkamera och han sprang Nere i katakomber under en av Europas mest kända städer Långt under gator och torg Först gick han, visserligen lugnt och stillsamt Filmande i hörn och på väggar Men sen hände någonting After about 40 minutes of these point of view shots and these pictures of bones, uh, the person begins to walk faster and faster. Then he begins to run. We hear his breathing get louder and louder, uh, as though something was scaring him. He was, he's frightened, he's frightened. Occasionally he stops, perhaps, to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, det vi hör är ett avsnitt av tv-serien Scariest Places on Earth som gick i början av 2000-talet. Det handlar om en filmkamera som hittats övergiven under Paris i en av de långa, övergivna katakomber som fyller stadens underjord. Och för att förstå denna historia måste vi gå tillbaka till 1700-talet. Paris gravplatser som låg centralt i staden var överfyllda. Under vikten av en massgrav kollapsade 1780 källarväggen i ett hus bredvid en av gravplatserna och problemet blev akut för stadens styrande. Man stängde gravplatsen för nya begravningar och började se sig om efter en plats där benen efter de miljontals döda som redan låg där kunde flyttas. Man landade på katakomberna. Paris ligger på en grund av flera miljoner år gamla mineraler, minnen från den förhistoriska tid då Frankrike fortfarande låg under vatten. När stan började växa fram från romartiden fram till de första århundradena under tusentalet började man gräva fram dessa mineraler i allt större skala. Marken under Paris perforerades av gruvor, långa korridorer och hål. Mineralerna som grävdes upp, framförallt den speciella kalkstenen som känns igen från många parisiska lägenheter, användes för att bygga ut stan. Men under 1700-talets slut hade gruvverksamheten alltmer avtagit. Och när man 1780 letade ny plats för gamla, döda Parisare slogs man av att all den där ytan gick ju att utnyttja. Så voilà! Mellan 1786 och 1788 fraktades så många som 6 miljoner människors kvarlevor ner i gruvorna enligt uppgift i nattliga processioner med vagnar övertäckta av svarta dok. Redan i början av 1800-talet blev Parisarnas och andra ditrestas nyfikenhet stor över dessa katakomber tack vare denna 1,7 kilometer långa sträcka fylld av gamla ben och skallar. Idag är katakomberna ett vanligt turistmål. Men vissa tar sig ännu längre in än de kanske borde. Vissa går vilse bland de hundratals år gamla benen och somliga kommer aldrig tillbaka. Så vad hände mannen som tappade sin filmkamera? Ingen vet. Han har inte setts till sen dess. Men en sak kan man ju konstatera. Om det slutade med att han dog där kunde han ju knappast valt ett bättre ställe. it keeps rolling until it runs out of tape so oh the present year man you heard nel blir Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner och idag tänkte jag att vi skulle vrida och vända lite på ett begrepp som inte hörs så ofta i skräcksammanhang Turistande för det är trots allt inte konstigt att de som reser omkring i nöjesyfte ofta också råkar snubbla in i raka motsatsen, skräck och fruktan. Paris katakomber har, precis som staden själv, lockat tiotusentals besökare genom åren och några av dem har nog blivit kvar där nere. Offer för sin egen nyfikenhet och reslusta. Den som vill se sig om i världen får inte sällan också se saker man kanske helst hade sluppit. Eller görs uppmärksamma på mysterier de hade levt bättre utan att känna till På nätet har det sedan 2007 cirkulerat hundratals historier som lite grann liknar morbida turistguider Historierna går under namnet The Holders och de handlar om 2538 föremål med magisk kraft som till varje pris inte får samlas ihop Lyckligtvis är 2000 av dem mystiskt försvunna men 538 stycken finns fortfarande kvar i vår värld och du kan hitta dem i din egen stad. Historierna som finns i serien The Holders är skrivna av olika anonyma människor och varje berättelse handlar om ett särskilt föremål och hur man kan gå tillväga för att hitta det. Den första historien dök upp på Chance under underforum för samtal om allt möjligt redan den första januari 2007. Så här löd den i Ludvig Josefsons uppläsning. Oavsett vilken stad du befinner dig i, oavsett i vilket land, sök upp. Första bästa psykiatriska avdelning eller behandlingshem. När du kommer till receptionen, be att få tala med någon som heter Den som håller slutet. Om ett uttryck av barnslig rädsla då flyger över receptionistens ansikte kommer du sedan att bli förd till en isoleringscell i huset. Den kommer att ligga i en underjordisk, gömd och avskild del av byggnaden. I korridorerna på vägen dit kommer du att höra det dämpade ekot av någon som mumlar för sig själv. Du förstår inte språket, men någonting i din själ svarar med naken skräck. Om den mumlande rösten plötsligt skulle tystna måste du omedelbart stanna upp och högt för dig själv säga följande. Jag är bara på förbifart och vill prata. Om du bara får förnyad tystnad till svar. Fly. Lämna huset samma väg som du kom. Och låt ingenting stoppa dig. Gå inte hem. Ta inte in på hotell. Fortsätt till varje pris röra dig. Och sov där din kropp till slut faller ihop av utmattning. Om du vaknar igen morgonen därpå. Då vet du att du har klarat dig. Om rösten i korridoren däremot börjar mumla igen. Fortsätt framåt. När du når isoleringscellen kommer du att se att det är ett fönsterlöst rum där en ihopkrupen person sitter i hörnet och pratar på ett okänt språk. Människan har någonting tryckt mot bröstet. Den enda frågan du kommer få svar på är följande. Vad händer om de alla förs samman? Människan i cellen kommer då att stirra dig i ögonen och ge dig ett svar- där detaljerna är så hårresande att de får många att förlora förståndet. Vad som händer är inte känt, men vissa som har försökt har försvunnit- och några andra har tagit sina liv. Det värsta man kan göra i det rummet, något som många har gjort- det är att titta på föremålet personen trycker mot bröstet. Du kommer också att känna en oemotståndlig lust att göra det. Men lyssna till denna varning. Tittar du på detta föremål betyder det din grymma och obeskrivligt hemska död. Du kommer att dö i det rummet. Och människan med föremålet är den som kommer att döda dig. Föremålet är det första av 538. De får aldrig föra samman. Aldrig. Ja, sålunda lyder den första historien i serien som kallas The Holders. Sedan dess har hundratals nya berättelser tillkommit. De handlar om allt från den som håller ljuset, den som håller evigheten och den som håller sanningen– och många innehåller liknande fruktansvärda beskrivningar av de plågor man kan tvingas genomgå om man mot bättre vetande ger sig ut på jakt efter föremålen. Dessutom följer de alla samma mall, samma uppmaning att uppsöka en plats i den stad där man befinner sig och därefter gå fram och be om någonting. Efter det förs man till ett avsides skrymsle i byggnaden och där upplever man de mest fantastiska och inte sällan vedervärdiga ting. Låt oss lyssna på när Ludvig läser upp ytterligare ett exempel på dessa berättelser. Oavsett vilken stad du befinner dig i, oavsett vilket land, sök upp första bästa bio eller teater. Gå till biljettkassan och be att få tala med någon som heter Den som håller det många. Om biljettförsäljaren ger dig en tvivlande blick Säg då. Min publik väntar och deras tålamod börjar ta slut. Biljettförsäljaren kommer att, som i trans, öppna en dörr bakom disken och visa in dig. När du går genom denna dörr möts du av en nedgången hall. Försäkra dig då om att du stängt dörren efter dig. Rör dig framåt i hallen och släppa inte fötterna efter dig. Om du stannar upp, om så bara en enda gång... ...kommer den ondska som nu börjat följa efter att hinna upp dig. Se dig inte om bakom ryggen. Säg ingenting. Om du skulle råka ge dem den minsta uppmärksamhet... ...kommer de börja muttra. Djupa, väsande ord på ett språk som varit utött i generationer. Det enda sättet att rädda dig... Är att med hög och tydlig röst säga följande När de har kommit får alla chansen de förtjänar Om du skulle säga fel eller inte lyckas säga någonting alls då måste du fly Spring framåt och be till vem du själv vill att hallens slut ska vara nära I slutet av hallen kommer i vilket fall som helst en dörr att vänta på dig det är knäpptyst när du når den. Gå igenom dörren. En tunn och utmärglad man kommer att vänta på dig på andra sidan. Iklädd en gammal dörrvaktsuniform. Bryt inte tystnaden för han har kraften att slita köttet från dina ben. Förblir ni båda tysta kommer han att peka dig i riktning mot en trappa i närheten. Gå ner för den. Trappan leder ner till en scen, upplyst av strålkastare. Gå in på scenen och se ut över publiken. En enorm skara människor. De kommer att sitta ihopsjunkna och till synes uttorkade i sina stolar. Men alla har vaken blick och stirrar på dig under absolut tystnad. Du måste nu framträda. Jag kan inte berätta vad det är du ska göra, hur du ska dansa eller vad du ska sjunga eftersom varje framträdande måste vara unikt för den som framför det. Men det måste vara det mest inspirerande framträdande du kan föreställa dig för annars kommer det att innebära din död. Om du skulle misslyckas då stormar publiken scenen i ett uråldrigt vansinne Och ur deras livlösa ansikten ska komma de djupaste förbannelser du hört De kommer att omringa dig och tortera dig i evighet Och deras fårade ansikten ska uttrycka avsky och förakt Om du tillåts avsluta ditt nummer Buga och slut ögonen Vänta när de många reser sig och tar upp en öronbedövande applåd, en applåd som får dina ben att skaka, då vet du att du har lyckats. Men rör dig inte än. De många är lätta att reta och att ta ut glädjen i förskott skulle göra dem ursiniga. Efter en stund kommer de att sluta applådera och en oändlig tystnad ska fylla salongen. Titta upp. Och du kommer att se den gamla dörrvakten framför dig. Han sträcker fram en mikrofon mot dig. Ta emot mikrofonen och se hur han sorgset skakar på huvudet. Nu, se ut över det många och fråga Varför måste föremålen vara så många? Ofrivilligt kommer du nu att se allt ont som hänt i underhållningens namn. Hur hemskt den är så får du inte låta dig brytas ner, inte börja gråta, inte börja skrika. Om du inte står stark genom detta kommer synerna fortsätta förfölja dig genom livet. När bilderna slutar kommer du att inse att du står ensam i den gamla teatern som nu är nedgången och övervuxen. Vid dina fötter ska en ansiktsmask ligga. Ta den. På gott och ont är den nu din. Masken är föremål nummer 403 av 538. Det är många följer dig nu i varje steg du tar. Se till att de inte blir uttråkade. Ja, så låter den när Ludvig läser upp historierna i serien The Holders. Vad som faktiskt händer om de här 538 föremålen förs samman, det vet ingen. Men det går lätt att föreställa sig att det är någonting hemskt. Så akta dig innan du ger dig ut i världen med The Holders som reseguide. Men även den turist som inte sökt sig till äventyren utan bara vill vila sitt trötta huvud på mjuka lakan en natt, även den kan hamna i oväntat kusliga situationer. Hotell är kända för att ofta vara hemsökta. Och det är ju inte så konstigt. I dessa opersonliga och sterila miljöer kan vad som helst ha hänt. Du går och lägger i ett rum där tusentals andra sovit eller jag gjort gud vet vad. Det är klart att det cirkulerar mycket skumma berättelser om hotell världen över. En sån historia hör den lyssnare av sig med för en tid sedan. Lyssnaren kallar sig hp och vill berätta om en upplevelse i Japan. Och berättelsen läses av Eva Dotsi. Den här berättelsen fick jag höra av en gammal lärarkollega till mig för några år sedan. Hon har en dotter som i början av 2000-talet reste runt i Japan med sin dåvarande pojkvän, som för övrigt var av japansk härkomst. Vi kan kalla dem Maya och Hiroshi. De reste lite sporadiskt runt i landet för att hon var nyfiken på den japanska kulturen och naturen och för att han ville visa sitt land för henne. En dag hamnade de i en liten japansk handstad med några tiotusentals invånare. Det var en gammal fiskeby. Eftersom det var sent på kvällen var de trötta. De letade sig fram till ett gammalt hotell och bad till de högre makterna att det skulle finnas något rum ledigt. Precis innan de gick in la Maja märke till att hotellet såg liksom uppdelat ut. Det syntes att hotellet var gammalt och slitet- men på den vänstra sidan av byggnaden hade man renoverat och byggt ut. Gammalt mötte nytt, typiskt för japansk kultur, tänkte Maja. De hade ultramoderna och futuristiska tåg och färdmedel- men naturen och landskapet var gammalt och orört, lite som det här hotellet. Väl inne i hotellet satt en trött men trevlig japansk receptionist och välkomnade paret. Hiroshi, som talade flytande japanska, frågade om det fanns några rum lediga och receptionisten började knappa på sin dator. Några sekunder senare skakade hon på huvudet och förklarade att alla rum var upptagna. Det var någon sorts lokal högtid och fest som pågick i den lilla fiskebyn. Och därför hade de ovanligt många gäster just denna vecka. Maja och Hiroshi utbytte en uppgiven blick. Receptionisten såg att paret var trötta. Det finns i och för sig ett rum kvar, men då får ni gå till den gamla delen av hotellet, förklarade receptionisten. Hon berättade att hotellet var över 80 år gammalt och att man de senaste tio åren hade byggt ut och renoverat en del. Det var därför hotellet var uppdelat i två delar, den nybyggda och den gamla. Tyvärr fanns ingen wifi i den gamla delen ännu. Maja och Hiroshi kände sig lättare. De hade åkt buss, tåg, promenerat, fotograferat och en massa annat hela dagen och var nu helt utmattade. De längtade efter en skön säng och en god natts sömn. Paret tackade ja till det enda lediga rum som fanns. Receptionisten gav dem nyckeln. Det var en gammal, riktig nyckel och inget sånt där plastkort till kortläsare som de flesta hotell har idag. Byggnaden var gammal, men vacker och charmig, tänkte Maja. Förutom det märkte de inget speciellt. När de kom fram till rummet öppnade de dörren. De fick krångla lite med den gamla nyckeln i nyckelhålet innan dörren till slut gick upp. Väl in i rummet kastade de av sig sina jackor och ryggsäckar och dök rakt ner i den överraskande bekväma sängen. Eftersom båda var helt utmattade bytte de genast om till sovkläder borstade tänderna och kröp ner i sängen. De låg i några minuter och pratade om dagen som hade varit och började så smått planera morgondagen. Efter en kort stund hade Hiroshi somnat in och snarkade högt. Maja låg i sängen och kände plötsligt hur rummet nästan krympte ihop omkring henne. Hon kände sig mycket obekväm och fick kalla kårar över hela kroppen. Det var något som var fel. Något som inte stämde. Något okänt i rummet. Hon kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Men det var något som var fel. Hon kände det i hela sin kropp. I varenda muskel. Hon tände bordslampan och skakade Hiroshis axel. Vakna, sa hon skrämt. Det är något som är fel. Hiroshi såg förvånat på henne. Vad menar du? Maja ställde sig upp och tände alla lampor i rummet. Något är fel. Jag känner det på mig. Jag vet inte vad det är, men det är något. Innan jag fortsätter berättelsen så är det en annan grej jag måste informera er om. Japaner är lite överraskande, väldigt vidskepliga av sig, trots att de är ett så modernt och utvecklat folk. Som jag nämnde tidigare så är Japan ett land där nytt alltid står i kontrast med det som är gammalt. Japaner må vara bildade och moderna, men de håller hårt fast vid sina traditioner. En tradition i den del av Japan där Maya och Hiroshi befann sig var hur man såg på hus- –och rum där någon hade dött. Folk besökte ogärna platser där någon hade dött. Det fanns en sak som varje hyresvärd, bovärd eller ägare av ett hus– –måste göra när någon råkar dö i deras bostad. Om en person dog så var man skyldig att sätta upp en liten lapp. Typ som en post lapp där man, med japanska skrivtecken givetvis– skrivit namnet på den person som hade dött i just detta rum. På detta vis skulle besökaren alltid få veta- om det aktuella rummet hade varit med om ett dödsfall. Den här dödslappen, eller vad man ska kalla det- sattes vanligtvis mitt på en vägg för allmän beskådan. Men det var inte ovanligt att mäklare eller försäljare- satte de här lapparna på mer svårtillgängliga platser- till exempel bakom en tavla, på en vas eller i ett hörn av rummet. Så, tillbaks till Maja och Hiroshi. Paret steg ur sängen. Hiroshi såg att Maja var orolig och han hade aldrig sett henne sån. De började vända upp och ner på rummet. Hiroshi vände på alla tavlor, de lyfte på mattan, drog ut byrån, tittade bakom tvn, öppnade garderoberna och letade helt maniskt efter något. Maja höll andan varje gång de öppnade någon dörr, lucka eller skåp. Men de fann inget. Hiroshi ville ge upp och försökte lugna Maja ännu en gång. Han sa, skitsamma, vi ska bara sova här en natt och sen drar vi ju vidare. Nu går vi och lägger oss. Han började gå mot sängen med trötta steg då Maja plötsligt sa något som gjorde att båda frös till. Kolla under sängen. Hiroshi tittade ängsligt på Maja. Hur då? Vi lyfter på den. Hiroshi suckade. Okej, vi gör väl det. De ställde sig på kortsidan av sängen. Ett, två... 3. Sängen lyftes upp och de såg botten. Vad Maja såg fick henne nästan att brista i gråt och skrika högt, men hon fann sig istället paralyserad. Hon stirrade på dödslapparna som satt fast klistrade under sängbotten. Hela sängen var täckt med vita lappar. Hiroshi läste högt namnen på några av lapparna. Några av dem var fortfarande vita, men andra var gamla och gulnade. Det var mest japanska namn förstås, men Maja såg också några västerländska som Sarah, Eric, Martin, Victor och så vidare. De släppte ner sängen med en smäll som säkert väckte andra hotellgäster. De klädde på sig och packade ihop sina saker i rekordfart och rusade ut ur rummet bort från hotellet. Receptionisten såg paret genom fönstret när de nästan sprang därifrån. Hon gjorde ingen som helst ansats att stoppa dem. Ja, Det var lyssnaren H.P.s historia uppläst av Eva Dotsi om en hotellnatt i Japan. Och varför inte följa upp med en liten påminnelse? Även turister som åkt till Sverige riskerar möta övernaturligheter. En lyssnare som bad mig få vara anonym eftersom vederbörandes chefer inte ville att den här historien skulle spridas vidare hörde nyligen av sig. Lyssnaren jobbar på ett hotell någonstans i Sverige och ville lätta på tyngden över axlarna genom att dela med sig av en historia. Den läses av Rakel Josefsson. Jag arbetar som nattportier på ett nästan 200 år gammalt hotell. Att jobba nätter passar mig alldeles utmärkt. Jag får mycket ledig tid för vänner och familj- och dessutom är nätterna på jobbet oftast tysta och lugna. Eller ja, det är ju ett gammalt hotell. Självklart hör man vissa ljud om nätterna som man inte riktigt kan förklara- och ser hur de automatiska dörrarna tycks leva sitt eget liv- och öppnas och stänga sig vilt. Men det är aldrig något som skrämt upp mig än så länge- men just den här natten jag vill berätta om var inte lika tyst och lugn och nog skrämde den upp med allt. Det började som vilken natt som helst. Jag klev in genom de automatiska dörrarna och där möttes jag direkt av min kollega vid den avlånga receptionsdisken. Han hälsade mig välkommen till jobbet. Tack för det. Har du haft en lugn kväll? Jo då, inga större katastrofer. Men hämta dig en kopp kaffe du så berättar jag om det strax. Jag gick förbi receptionen och genom dörren som tog mig till personalutrymmet. Där stämplade jag in, hällde upp en kopp kaffe- och kontrollerade att alla dörrar som borde vara låsta- verkligen var det på vägen tillbaka till receptionen. Så, har något särskilt att lämna över? Det har faktiskt varit en lugn kväll med tanke på att vi har fullbokat. Det är väl bara två av våra gäster som är lite uppskrämda. De checkade in på översta våningen- och kom ner igen direkt och sa att de inte kunde bo där- att de kände obehag bara av att gå upp för trappan. Som tur var hade jag rum på den nästa översta våningen kvar- som de fick byta till, och de har inte sagt något mer- så de trivs nog bättre där. Men det kan ju vara bra att veta om de kommer ner i natt- och är lite spökrädda. Därefter gick min kollega hem, och natten fortskred som vanligt. När klockan var strax efter tre var det dags för nattkörningen- under tiden den är igång kommer jag inte åt datorsystemet alls och brukar därför passa på att äta en tidig frukost. Så jag slog mig som vanligt ner i en av fåtöljerna i lobbyn med en kopp te och en tallrik med fil. När jag sitter där har jag receptionen till höger om mig. Snett framför mig har jag två stora glasdörrar som leder in till den tomma nedsläckta restaurangen. och I dem speglas den del av receptionen jag inte ser och hissen och trappen upp till rummen och möteslokalerna. Efter kanske 20 minuter hör jag och gå upp och stelnar till. Det var något stort och mörkt i hissen. Inte förrän det började kräla sig ut på mage med armarna före såg jag att det var en man. Han var liksom mörk och det gick inte att urskilja några direkta ansiktsdrag eller kännetecken överhuvudtaget. Men min magkänsla sa mig att han inte hörde hit och han var definitivt inte mänsklig längre om han någonsin hade varit det. Hjärtat slog hårt i bröstet och paniken steg inom mig. Rasat! Jag sitter fast! Hjälp mig, jag sitter fast! Jag vet fortfarande inte om det var hörbara ord som upprepades eller om de bara var i mitt huvud. Men jag vet att det inte var mina tankar. Adrenalinet fick mig att röra mig. Jag sprang in till kontoret bakom receptionsdisken och vände inte ens huvudet åt hans håll när jag blev tvungen att korsa hans väg. Jag smällde igen dörren som automatiskt låste sig och tände alla lampor i lobbyn. Jag sjönk ner mot väggen och blev sittande där ihop krupen. När jag till sist tog mod till mig och vågade gå ut igen hoppades jag på att hitta en full man däckad på lobbygolvet. Men det var helt tomt och inga spår hade han lämnat efter sig. Jag hade inga problem att somna när jag väl kom hem igen. Jag var verkligen helt slut. När jag vaknade upptäckte jag att jag kommit över händelsen ganska snabbt. Det måste ha varit en full man som lyckats ta sig ut eller till sitt rum igen medan jag gömde mig på kontoret, sa jag till mig själv. Dessutom var det min första natt efter en veckas ledighet så jag var säkert tröttare än vanligt. Jag kliver återigen in genom de automatiska dörrarna på jobbet och möts av en annan receptionist idag. Vi hälsar och jag fortsätter med mina rutiner som vanligt- när jag möter henne med min kopp kaffe berättar jag om gårdagens händelser i hopp om att kunna skratta bort det som fantasier. Men hon bleknar lite och erkänner därefter att hon också sett honom en natt när hon vikarierade men att hon precis som jag trott att hon inbillat sig det hela eftersom hon varit trött. Orda beskriver hon sin upplevelse så här. Under semestertiden vikarierade jag en vecka som natt och jag var inne på min femte natt när jag stod inne på kontoret bakom receptionen med dörren mot lobbyn öppen. Natten hade än så länge varit lugn och jag började känna mig lite sömnig. Då ser jag i ögonvrån en rörelse i dörröppningen. Jag kunde urskilja en man. Eller jag skulle snarare beskriva honom som en person i en svart morphsuit. Jag såg hur han kröp in på kontoret. Jag stod blickstilla medan adrenalinet rusade. Jag vände snabbt på huvudet för jag var övertygad om att han måste vara en hallucination skapad av min trötta hjärna, men jag tittade på mannen i flera sekunder och han kröp närmare mig innan han sedan upplöstes mitt framför mina ögon. Jag tillbringade resten av natten ute i receptionen med lamporna tända och gick inte tillbaka in på kontoret förrän det ljusnat ute och frukostpersonalen börjat röra sig i huset. Det var en historia av en lyssnare som ville vara anonym, men den lästes av Rakel Josefsson. Och det betyder väl att jag inte heller får säga vilket hotell historien utspelar sig på. Så allt jag kan säga är nästa gång ni är ute och reser i Sverige, se upp där ute. Vi ska avsluta veckans Creepypodden med en historia som länge cirkulerat på nätet. Den är signerad H. Men jag vet tyvärr inte mer om vem det är. Hon har helt enkelt bara lämnat en varning efter sig innan hon försvann för gott. Hon berättade sin historia om en bild hon har tagit. Och den bilden kommer jag att publicera på poddens Facebook-sida på Instagram-kontot. Så sök upp oss där om du vill se den där bilden medan du lyssnar. Vi heter, som du säkert redan vet, Creepypodden både på Facebook och på Instagram. KTH:s varning är riktad till människor som ska åka på utbytesresa till Rom i Italien. Det verkar säkert som ren lyx och som livets mest spännande resa. Men se upp för var du hamnar någonstans. Historien läses av Linnea Jessinki. Hej! Jag skriver det här som en varning för de av er som planerar att plugga utomlands i framtiden. Jag vill inte skrämma er eller avråda er från att resa iväg. Jag vill bara göra er uppmärksamma på något så ni slipper genomgå vad jag har gjort. Jag ska förklara. I somras blev jag antagen till ett utbytesprogram där vi fick chansen att besöka Rom i några månader. Jag var helt till mig. Jag hade aldrig varit i Italien- så det skulle bli ett riktigt äventyr. Under veckorna som följde- var jag fullt upptagen med att planera och packa. Och ja, jag är den första att erkänna- att min resväska var till slut alldeles för stor. Jag behövde inte ens hälften av allt jag ville ha med mig. Men jag var nervös. Dels inför att resa ifrån mina föräldrar så länge- men också för att jag för första gången skulle resa iväg själv. Friheten, det betydde- att vara för sig själv ute i Europa. Tiden gick både långsamt och fort- men till slut en dag fann jag mig själv på flygplatsen- lämnade mina föräldrar. Efter några timmar på planet var jag framme. På flygplatsen i Rom möttes jag av utbytesprogrammets kontaktperson- och ett gäng andra studenter som också hade rest dit. Vi var i samma ålder och de verkade lika entusiastiska som jag själv- vi åkte tillsammans till ett obligatoriskt möte för information och sen fick vi våra lägenhetsnycklar. Månaderna som hade föregått resan hade vi fått ansvaret att ta kontakt med och lära känna dem vi skulle bo med och hitta en plats att bo på som vi alla hade råd med. När jag fick tag i de tre tjejer jag skulle dela lägenhet med visade sig att de andra kände varandra sedan innan. De gjorde sitt bästa för att jag skulle känna mig välkommen men det är ju svårt när man är ny i ett gäng. Hur som helst, jag hade en bra känsla. Vi hade alla ungefär samma budget, det vill säga ingen av oss var särskilt rik och var därför ganska synkade i lägenhetsjakten. Efter att ha letat i några dagar snubblade vi på en annons för en lägenhet ovanför det kända torget Campo di Fiori. Det var otroligt. Läget var fantastiskt, lägenheten var stor och ändå hade vi råd med det. Jag minns att jag reagerade på det att det var för bra för att vara sant hyran var lägre än för mindre lägenheter längre bort från centrum men de andra tre var helt till sig och jag lät mig smittas av deras entusiasm de hade ändå redan bestämt sig och jag insåg att jag inte hade mycket val vi fick våra nycklar en var och ett papper med en vägbeskrivning det var så centralt att det bara tog tio minuter att gå dit torget var fantastiskt Dagtid fylldes det av en skärmig marknad och på kvällen hördes gatumusikanter och sol. Efter att vi hade gått runt och letat efter rätt hus ett tag så sov vi i numret på en stor port av trä. Husen runt torget såg ut att vara från medeltiden och så även vårt. Nyckeln var trög i det gamla låset och jag fick kämpa en stund innan det sa klick. Den stora porten flög upp med ett häktknarr. Vi stod inför det som skulle bli vårt hem i tre månader. Efter tre långa, smala trappor- som vi till vår besvikelse insåg inte var kompletterade med någon hiss- och ganska mycket gnällande senare stod vi utanför vår ytterdörr. Jag utkämpade en strid mot låset. Och när jag till slut fick upp det- flög de tre tjejerna jag var därmed in i lägenheten- för att först få välja rum. Det var en trea, vilket betydde att två av oss skulle få egna rum- och de andra två skulle dela på ett. Jag brydde mig inte riktigt- och lät de andra slåss om de egna rummen. Till slut blev jag informerad om- att jag skulle sova i samma rum- med tjejen som hette Stephanie. Det var lugnt med mig. Stephanie var snäll och trevlig- och dessutom väldigt tystlåten. Något mer kunde jag inte önska mig- än en rumskompis. Resten av dagen tillbringade vi- med att utforska vårt nya hem. Det fanns två badrum- ett fullt utrustat kök och ett vardagsrum med en ur gammal TV. Jag gick omkring och kom på mig själv med att känna mig tveksam till det hela. Hur kunde vi ha råd med en sån här lägenhet. Innan jag tänkt klart tanken avbröts jag av ett hjälp skrik. Jag flög iväg mot ljudkällan i panik bara för att konstatera att skriken hade varit av glädje. I andra änden av lägenheten från ingången sett, tycktes det finnas ett hörn av lägenheten vi missat. Jag följde rösterna, kom in i en mörk korridor och såg i slutet att tjejerna stod och hispade över någonting. Jag gick fram till dem och insåg att det var en tvättmaskin och en torktumlare. Det kanske inte låter så imponerande, men man måste komma ihåg att det inte är så vanligt att lägenheter i Rom är utrustade med sånt. Vi hade blivit förberedda på att vi antingen skulle behöva gå till ett tvätteri eller tvätta våra kläder för hand. Men här fanns alltså en lyxaspekt av denna budgetlägenhet. Bredvid tvättmaskinen fanns en dörr och när jag gläntade på den insåg jag att det var ett nytt stort badrum. Det hade balkong, badkar och till och med en bidé. Tjejerna började omedelbart gaffla om vem badrum det skulle bli medan jag stod och försökte säga att vi kunde ju dela på det. Till ingen nytta. De andra var inställda på att någon skulle ta badrummet i besittning. Och denna gång visade det sig att det skulle bli jag själv. Stefanilla lade fram argumentet att de andra ju redan hade varsitt badrum. Medan jag och hon skulle behöva dela. Själv nöjde hon sig med badrummet i vårt rum. Varför jag kunde ta detta. Det accepterade de andra. Där och då var jag nöjd. Det var ett fantastiskt badrum. Men under de följande veckorna skulle jag komma och känna mig allt mer obekväm där inne. Det var som att man aldrig var ensam. Det hördes små, nästan märkliga ljud i väggarna jag kände mig ständigt iakttagen jag började försöka kringgå badrummet jag frågade Alice som sov vägg i vägg med oss om jag kunde använda hennes badrum då och då och skyllde på att det var för långt att gå till mitt eget hon gick villigt med på det särskilt eftersom att jag erbjöd henne att utbyte använda mitt badrum ibland det funkade en tid de första två månaderna av resan lyckades jag undvika badrummet det var inte förrän den tredje och sista månaden på resan som allt hände. En natt när jag skulle borsta tänderna fann jag Alice badrum upptaget av henne själv. Det hördes dock fniss och glada röster från den mörka hallen bort till mitt badrum och jag kände igen dem som Stephanie och den fjärde tjejen jag bodde med, Linda. De stod visst i mitt badrum och borstade tänderna och jag bestämde mig för att om de också var med så måste jag kunna våga gå in där. Så jag gick dit och gjorde dem sällskap och ögonblicket jag kom in i badrummet hade Linda precis brutit samman i ett skrattanfall så häftigt att hon stod lutad mot badrumsväggen. Där stod hon, tills hon plötsligt hoppade till och pekade på en punkt bredvid badkaret. Hon pekade på en liten dörr i väggen lätt att missa eftersom att den var nere vid golvet och målade samma färg som väggen. Färgen sjönk in i karmen. Hyresvärden hade vi något tillfälle målat över dörren. Det första som slog mig var att de många konstiga ljud jag hört inne i badrummet. De hamnade i ett annat ljus nu när vi hittat en dörr som hyresvärden av allt att döma att gömma. Men som vanligt delade inte mina rumskompisar min oro. Linda tog tag i det lilla handtaget och började rycka och slita i dörren med all sin kraft. Stephanie öppnade sin necessär och tog fram en liten fickniv som hon lät löpa längs de övermålade springorna in vid dörren. Jag ville vädja till henne att sluta, men visste att det inte skulle mötas av någon förståelse. Inom några minuter hördes ett knak och Linda lyckades dra upp dörren. Innanför avslöjades ett krypet rimme. Det var ganska stort. Man skulle säkert kunna krypa in flera människor på rad. Jag försökte förstå varför det här lilla rummet som hade kunnat användas till en del förvaring hade förslutits. Samtidigt ropade Stefanie och Linda på Alice som kom in och tyckte det var jättespännande. Inom några dagar hade dock kryputrymmet reducerats från spänningsmoment till förvaringsutrymme för handdukar och en tvättkorg. Under de följande dagarna började saker och ting hända. Alice hade förändrat sin kvällsrutin och resultatet blev att jag inte längre kunde låna hennes toa. Jag fick vackert gå till mitt eget badrum och där inne hade stämningen gått från dålig till värre. Jag började hoppa till vid minsta knarr och tjut i rören. Och så snart jag var klar i badrummet flydde jag tillbaka till mitt sovrum. Av någon anledning var jag dock ensam om att ha den här känslan- Ingen av de andra tjejerna reagerade på rummet alls och därför vågade jag inte heller ta upp det. Jag behövde inte göra mig till gängets främmande fågel mer än vad jag redan var. Så jag höll känslan för mig själv och hoppades att den skulle försvinna. Det gjorde den inte. En natt då jag stod och förberedde mig för läggdags gick alldeles iväg och jag fann mig själv ensam i badrummet. Medan jag borstade tänderna framför spegeln hördes ett ljud som fick mina nackhår att resa sig Någonting prasslade mjukt. Det var inte någon av tjejerna som gjorde ljudet- för det var så svagt att jag kunde vara säker på- att det inte kommit från andra änden lägenheten. Det lät som att någon hade tryckt en hög textilier åt sidan. Jag stod blickstilla och lyssnade. Ofrivilligt skräckslagen. Efter att ha jämfört ljudets riktning med tänkbara källor ett tag- kom jag fram till att det måste ha kommit från kryputrymmet- det avgjorde saken. Jag slängde tandborsten ifrån mig och flydde. Tjejerna hörde mina springande steg och tittade ut från sina rum när jag kom. Jag försökte förklara vad som hade hänt men fick inte ordning på orden. Till slut lyckades jag flämta att det är någon inne i kryputrymmet. De såg förskräckt på mig. Som en flock i försvarsposition gick vi tillbaka till badrummet- och jag skrek nästan häkt när jag såg den lilla dörren bredvid badkaret på Vidgavel. Alice pekade på balkongens skjutdörrar, som av Stefanie lämnats öppna då hon tog en dusch efter middagen. Alice tittade ut på balkongen och såg några duvor. De måste ha råkat flyga in och orsakat ljuden, fastlog de. Nervöst skrattade vi bort hela saken och återvände till våra sovrum. Jag försökte känna att gåtan fått sin lösning men visste någonstans inom mig att det inte kunde ha varit så enkelt. Den lilla dörren i väggen hade varit stängt hela dagen eftersom att det luktade fuktigt och lite mögligt inuti och vi ville inte att det skulle spridas ut i lägenheten. Och dörren hade definitivt varit stängd när jag flydde badrummet. Det kunde jag ta gift på. Ändå var den vidöppen när vi återvände. Kan du vår öppna och stänga dörrar på egen hand? Fram tills denna händelse hade jag försökt ignorera känslan av att någonting var fel i lägenheten. Men nu hade jag svårare och svårare att hålla rädslan ifrån mig. I mitt sovrum tog jag fram datorn och ringde min kompis hemma över Skype. Hon är en skeptiker som alltid söker naturliga förklaringar. Men har också ett öppet sinne och vägrar inte ta in saker bara för att hon inte förstår sig på dem. Hon kände som den bästa tänkbara samtalspartnern i min situation just nu. Hennes första reaktion var tvivel, precis som väntat. Hon höll med mig om att det troligen var duvorna och frågade om jag hade någon bild på krypetrymmet. Om hon kunde se hur det såg ut skulle hon kanske förstå omständigheterna bättre och vara till mer hjälp. Lättad över att hon åtminstone ville höra vad jag hade att säga tog jag min kamera och återvände genom den mörka hallen till badrummet. Jag fann till min lättnad att den lilla dörren som vi hade stängt inte hade öppnats igen. Jag tog mig samman, drog upp den och stack in kameran. Det såg tomt ut där inne så jag tog en bild och vände sedan direkt om och rusade tillbaka till mitt rum. Väl där kopplade jag in kameran, laddade upp bilden och skulle skicka den till min kompis över Skype. Men när jag klickade upp den stelade jag till i förskräckelse. I det övre högra hörnet av bilden såg jag klart och tydligt ett ansikte Det hade läpparna isär i en aggressiv min Och jag såg tänderna Jag började skaka Herregud, det var någonting i vårt hem Tankarna började rusa Någon hade stängt in det här, vad det nu var, i luckan Och vi hade släppt ut det jag satt så uppslukad av de här tankarna att jag inte märkte att min rumskompis Stefan hade kommit in. Hon var lyckligt ovetande om vad jag hade upptäckt såklart. Och sannolikt skulle hon inte tro på mig än som jag visade henne bilden. Jag satt handfallen och visste inte vad jag skulle ta mig till. Och bestämde mig till slut för att det här fick vänta tills nästa morgon. Jag skulle känna mig mindre liten och rådvill i dagsljuset visste jag. Därför la jag ifrån med datorn och övergick till att koncentrera mig på att somna. Det dröjde inte ens någon minut förrän jag insåg att dörren till vårt sovrum var olåst. Så jag störtade upp och stängde och låste den. Stefanie tittade misstänkt misstänksamt på mig, men jag skämtade bort det med att Linda hade tagit av min Nutella dagen innan, vilket var sant, och att jag ville se till att den var i fred. Stefanie skrattade och skakade på huvudet, och sen la han sig på sidan och somnade. Det var trots allt stort tröst att vi delade rum. Att inte vara ensam gör mycket när man är rädd och uppjagad. På något sätt lyckades jag somna den natten. För nästa sak jag vet är att jag vaknade och det var mörkt. Klockan på väggen visade två och jag hade hört ett ljud. Det hade låtit som en dörr öppnades i lägenheten. När jag låg där, plötsligt klarvaken, hörde jag något som lät som fotsteg- Fast det var inte vanliga fotsteg. De var alldeles för snabba. Det lät som att någon på mycket lätta fötter sprang i full fart genom hallen till vardagsrummet och sen tillbaka igen. Just att fotstegen var så lätta fick mig att förvirrat i några sekunder undra om det hade kommit in en katt genom balkongen. Och jag gick upp och tryckte örat mot dörren som skilde våra rum från Lindas. Jag hörde en svag men regelbunden andning. Linda sov. När jag larat mot väggen på andra sidan rummet hörde jag höga snarkningar där och kunde dra slutsatsen att även Alice sov. Hade Stefanie gått upp? Nej, i hennes säng lakanen hejas upp och ner med hennes lugna andning. En kall kåre gick ner för min ryggrad när jag hörde fotstegen ute i hallen igen. Om det inte var någon av tjejerna Vem var det då? Just då tystnade fotstegen Precis utanför min dörr Jag hoppade till I den plötsliga tystnaden Det var mörkt i lägenheten Men ändå såg jag hur en skugga Föll över springan under dörren Någonting var där Jag vågade inte röra på mig Skuggan var helt stilla Som, som om den väntade och sen, med ett mjukt knissel, började dörrhandtaget röra sig. Först stillsamt upp och ner. Och sen, efter insikten att dörren var låst, allt mer häftigt och aggressivt. Ljudet blev till slut tillräckligt för att väcka Stephanie. Hon mumlade något och satte sig upp i sängen, nyvaket blinkande. Samma sekund stillnade dörrhandtaget och var orörligt. Stephanie frågade vad fan jag gjorde- om jag visste vad klockan var. Jag viskade panikslaget att det inte var jag- att något hade kommit ut ur dörren i badrummet- och nu stod och drog i vårt dörrantag. Hon tittade på mig som att jag inte var klokt- och sa åt mig att jag behövde få mer sömn. Dagen därpå bokade jag möte med utbytesprogrammets kontaktperson- och sa att jag ville åka hem. Han försökte övertala mig- att jag bara hade en släng av hemlängtan. Och att det skulle gå över, men jag insisterade. Till slut gav han upp och lät mig ringa mina föräldrar. De var förvirrade men förstående och tillsammans ändrade vi datorn på min flight hem igen till morgonen efter. Jag ville helst åka hem redan samma dag, men det var den tidigaste flygten de kunde ändra till. Vilket betydde att jag skulle behöva tillbringa en sista natt i lägenheten. När jag kom tillbaka till mina rumskompisar försökte jag berätta om vad jag hade upplevt. Jag var orolig för dem och ville helst inte att de skulle bo kvar där. Men de tog mig inte på allvar. De tittade på mig som om jag hade förlorat förståndet och gav varandra blickar som jag lätt kunde tyda. De trodde jag hade fått någon slags sammanbrott och att det var därför jag skulle åka hem. Jag kunde inte säga något som övertygade dem och gav upp. Med väskorna packade och den sista middagen intagen i ensamhet gick jag motvilligt till sängs den kvällen- jag kunde knappt sova, låg och vände och vred på mig med några minuter i en orolig, lätt sömn då och då. Och som ett brev på posten hördes ljuden igen. Vid klockan två på natten vaknade jag då en dörr gnisslade någonstans i lägenheten och de snabba fotstegen återkom. De kom närmare, den här gången tydligt och bestämt inriktade på dörren till vårt sovrum och stannade upp utanför. Allt tystnade. Fast den här gången om jag lyssnade noga hörde jag någon eller någonting andas. Jag hade satt mig upp i sängen och var stel av skräck. När jag tittade på dörren såg jag någonting som gav mig svårt att andas. Dörren var olåst. Någon gång under kvällen och natten måste Stefan ha gått upp på toaletten och glömt att låsa efter sig. Varelsen var utanför dörren- och jag slets mellan besluten. Skulle jag rusa upp och hoppa hinna låsa innan jag började fingra på dörrhandtaget eller gömma mig under täcket? Jag tvekade en sekund för mycket och dörrhandtaget började mjukt röra på sig. Dörren glidde upp och i mörkret såg jag en skepnad i dörröppningen. Jag hade inte vågat röra på mig utan satt upprätt i sängen, förstenad. Varelsens ögon stod ut något och tycktes ha en gråblå färg Jag såg ingen näsa bara glipor i ansiktet där näsan borde vara Den hade tänder men inga läppar vilket fick dess ansikte att se ut som ett ihoptorkat lik Det gråvita skinnet var torrt och spänt över den beniga kroppen så vitt jag kunde se i mörkret Efter att ha stått stilla och betraktat mig i dörröppningen ett tag så började den röra sig mot mig dess ben gav ifrån sig ett knakande ljud som om det var första gången på länge den sträckte ut sig när den gick. Jag satt fortfarande paralyserad tills den nådde min sängs fotända. Den andade så högt jag förstod inte hur Stefanie kunde fortsätta sova. Luften fylldes av en sjuklig sur stank. Då med en plötslig oerhörd hastighet hoppade den från sängens fotända till sidan av sängen- bara en halv meter bort från mig den sträckte fram sina händer mot mig och först då lossnade någonting inom mig jag skrek jag skrek så högt jag kunde i fasa och förskräckelse Stefanie hoppade till i sin säng och varelsen kröp ihop och gick ner på alla fyra den flydde rummet som en spindel och var ute ur dörren innan Stefanie ens hade hunnit vända sig om sekunden senare tände hon sin lampa och tittade argt på mig vad fan var mitt problem? Jag berättade exakt vad som hade hänt, men hon hade fått nog. Hon kallade mig galen, tog sitt täcke och gick in och la sig hos Alice istället. Natten gick, taxin hämtade mig tidigt på morgonen, så tidigt att solen inte ens hade hunnit gå upp. Ingen av de andra tjejerna vaknade för att säga hej då, men det var ingen överraskning. Efter att ha slängt in mina väskor i bagageutrymmet satt jag mig i baksätet och tittade upp, en sista gång, på fönstret i mitt tomma rum. För sista gången den här resan kände jag fasan knyta sig kring min hals och jag kunde knappt andas. Där i fönstret avtecknade sig en gestalt i mörkret. Ansiktet var riktat ner på gatan mot mig. Innan jag hann säga något åkte taxin iväg. Det enda jag hann se, och jag är inte säker, var att varelsen låg mot mig. Jag försökte varna dem. Jag gjorde verkligen mitt bästa för att de skulle räddas. Men de ville inte lyssna. Jag kunde inte påverka vad som hände sen. Flera veckor efter att jag återkommit hem fick vi ett telefonsamtal från någon inom utbytesprogrammet. Som berättade att när utbytets tre månader hade gått anmäldes mina tre rumskamrater som försvunna. Ingen visste hur länge de hade varit borta. För det var första utbytesprogrammets kontaktperson reagerade på att de inte dykt upp på avslutningsmötet som man åkte i deras lägenhet och åkte dit som det upptäcktes att de inte var där. Att döma av utgångsdatumen på maten i lägenheten hade åtminstone gått en eller två veckor sedan någon varit där. Det fanns inga tecken på inbrott och inga värdesaker saknades. Det enda som stack ut i lägenheten var att den lilla dörren som utbytesprogrammets folk inte kände till hängde på glänt. I badrummet hängde också en märklig stank som de inte kunde hitta källan till. Officiellt är de fortfarande försvunna, men jag vet att de är döda. Jag vet att jag hade en osannolik tur som klarade mig med livet i behåll och att det bara var för att jag flydde i tid. Trots att mina rumskamrater inte ville lyssna på mig- trots att de trodde att jag var galen- tycker jag fruktansvärt synd om dem- och känner en stor skuld. Det är därför jag skriver det här. Jag kan inte rädda dem längre- men jag kanske kan se till att samma sak inte händer er. Så snälla, om du hör den här historien- och om du någonsin får chansen att åka på utbyte- hur aldrig in dig i en lägenhet som är mycket billigare än vad den borde vara. Och vad du än gör, bo inte på tredje våningen i det gamla gula huset vid Campo di Fiori. Någonting gömmer sig där. Någonting riktigt ondskefullt. <skratt> Ni har hört Kryputrymmet, en historia av Katie H som lästes av Linnea Jessinki. Och med det sagt har Creepypodden packat ihop sina väskor, checkat ut från hotellet för den här gången och satt oss på tåget hem. Men kanske tog vi fel tåg? Alla ombord stirrar ju bara rakt framför sig och trots att det är helt mörkt utanför tåget ropade de nyss ut slutstation i högtalarna. Vi hörs igen, hoppas jag, om två veckor. Och tills dess, skicka in din spökhistoria till creepypodden at Jag vill läsa den och kanske läser vi upp den i podden. Jag heter Jack Werner och du har lyssnat på Creepypodden. Den produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken. På både Facebook och Instagram heter vi creepypoden. Tack för att du har lyssnat. P3, Sveriges Radio.